Кривоносові Талярів – 100, Трьомосовувам – 230, Писарян – 390, Хоруншин – 300, Захаркові Козакові, що застався з залогою – 230, Попові, якого Хмельницький найпершого до міста прислав – 280. До цього опису можна б додати ще злик душі купецької із записок львівського купця Андрія Чеховича. Велика ціна окупу, Важезна брила золота, Але ще більша пащека лакомства поганського. Страхітливіший шклонок, аніж у страуса, Пожадливіше пожираючий вогонь Хтивості і невситимої жадоби, Аніж у саламандри, яка вогнем харчується. Що ж чинити з таким смоком? Як наситити? Таку от хлань. Може, були ми й захланні, жадібні тоді. Та як же нам Стачило б того тягаря Недзносного? Чи це може Оплатитися і окупитися? Даси коневі пологи, Буде робити поволі. Скажуть, Многі вмирали і не мали нічого. Але ти послав сина в чигарин, з кількома десятками возів повних багатства. А я скажу, часом умерти простіше і легше, ніж жити. Мої невиграні битви. Про виграні відомо все. Хто любив завжди ставити своє військо так, щоб ударити на дві або й на три сторони? Хто розбивав ворога на поході, не даючи скупчити сили? Хто спритно використовував засідки? Хто грає місцевістю, спихаючи неприятеля в суточки? Хто вміло і неумисно провокував амбіції людські? І тоді всі в його війську рвалися на випередки? Хто прославився тим, що не полишав на полі бою жодного пораненого? Тому йому вірили, як кридному батьку. Хто мав щастя битви найпершої? І вже тоді перемоги самі йшли йому до рук. Хто вмів налякати ворога, обдурити, запаморочити голову, вдати себе простака, або ж приголомшити навальністю й пихою? Перед битвами невиграними безрадно розводять руками. Надто коли сили геть нерівні, коли перевага одної з сторін приголомшлова, коли полководці перемога сама йшла до рук. Він відвернувся і відступив, так ніби поділяла на нього якась незнана вища воля. Ніхто ніколи не збагне. Чому я не став брати Львова? Ще не збагненнішим буде моє стояння під замостем. Я рушив на замості з-під Львова, отримавши викуп з міста в грошах, Відмінних набутках всіляких, щоб мати знову відпустити Орду, бо заносилася вже на близьку зиму, і прогодувати стільки коней не сила. На замостя посунув я військо твоє величезне, ідучи слідом Вишневецького, який там засів, і аби ближче стати до Варшави, створюючи потрібну мені опресію, на шляхту при векці короля. Примітка опресія, натиск. Обіцяв Кривоносові, що віддам йому запеклого ворога його Ярему. А сам десь у глибині душі відчував мало не таку саму розбентеженість, як і тоді, коли йшов до Львова. Був я десятилітнім хлопцем, коли помер господар і будівник Замосьця, великий канцлер і гетьман Ян Замоській. Король Стефан Баторій любив казати «Я паную над людям, а Бог над сумлінням». Гетьман Замольський, мабуть, панував і над сумлінням самого Баторія. Вчив короля любові до своїх підданих, яких той, власне, і не знав як слід. «Можна з поляка Олександра, а з Литвина Геркулеса зробити». Любові тільки для цього треба. Любов, то розумію, досить обмежено, бо розпрофторювали тільки над землею Ягелонів. Мовляв, усі провінції наші тішаються рівними правами. Жодна не несе додаткового тягаря, тож варто постаратися про здобуття земель, які можна буде обтяжити таким тягарем, щоб полегшити метрополію. Та як умів Занойське обтяжувати чужі землі над жною. Видно було, коли став будувати замостя. Бувар розповідали про місто, стіна така широка, що вільно могла на ній розвертатися карета, запрежена шестериком. Палаци, костюли, ринки, все з мармурів привезених, і все зроблено найліпшими художниками і майстрами. В замості відкрито третій після Кракова і вільно університет у Польщі. Керував ним Себастьян Куленовський, автор Фліса і Роксоланії. До Заморського гарнулися філософи, історики, юристи. Він був збружений з Яном Кохановським і Шимоном Шимоновичем. Заморський стало зірцем мудрості, краси, багатства, пишноти. Власне, тепер от колишньої слави мало що лишилося окрім пиши й пишноти. Та хіба іноді спогади не дорожчі за те, що є насправді? Я йшов під замостя майже в радості. Був ті дні привітний і розкавий, до мене легкий мав приступ полковники, кожному я обіцяв те, що той праців. Полки йшли до мене від Львова, грізні, страшні своєю численністю, йшли з незліченними табунами коней рогатого бидла, Прилеглі поля на вісім мило крили, оком не змогав сягнути такі полки гості. Але шкоди ніякої не чинили. Коли б то така дисципліна в нашому короні війську була, зітхав Кушевич.